Мы сразу объяснили, чтобы собираться, потому что сегодня мы собираемся в начале четвертой. А если мы можем так делать каждый день? Потому что, например, еджай, через не может начать четвертой. А на шестой? На шестой? А ловки крадили, вам на что или на 6? Вы и так, и так можете, да? Это там папуги шлистят. Канаки. Мне кажется, что тут не можем на 6. Мы можем, Може запізнюватися за 15-6 починати з кіфтами? Починатися за 15-6 починати. Дивічно запізнюватися на жарт. Приноси відро в шарі. А, я не вирішую. Ні, ну відро це якщо зовсім не прийшов, так? Ти може... Швер. Адже ми будемо зустратися по... На те дані Окей. Ом намо бхагавате басуде Ом намо бхагавате басуде Ом намо бхагавате басуде бая Ом намо бхагавате басуде бая Ом намо бхагавате басуде Кто що пам'ятає із позовчорашнього і чорашнього днів? на самом деле. А вот самая жилекция. Я помню, что настанова руха основа руха святого дисциплина. И что настанова нам нужно серьезно диагности для того, чтобы действовать Это зависит от то прогрес, то, прогрес, прогрес в одному службі залежить від цьому настрою. І дуже важливо. Усі ви це на має контролювати чуття. Контроль піднімає підіймали в мене до власи, А з мене довгої не здатна бачити, куди її досягає. Якщо людина контролює чуття, вона досягає в мене благості, добра. І в мене добра вона вже і відкривається шляху, не понимают, куда их привезти. Okay. Okay. Кто еще что-то говорит? Такая вещь, что установлен только на самом деле, который мы делаем в Бадажамблите, являют собой точную карту, за помощью которой мы можем пройти до нашей жизни. Okay. Гектарный основ – это карта, очень точная карта, как найти скарг, на большинстве скарг, которую мы можем найти. Карта, которая ведет до Радакуму. Дуже чітко описано, скільки кроків вправо-вліво, чітко описано, які є перешкоди небезпеки, де цей шлях починається, як він продовжується. Окей. Ми тільки що говорили, коли ми будемо зустрічатися. Ми вирішили, що за 15-6 будемо починати. Ще, що пам'ятає з is... попереднього землі. Людина, яка хоче досягнути досконалість, вона має бути стати Госфаном. Вона стати Госфаном. Бог означає чуття Свами Господа. Та, та людина, яка опанувала свої чуття, вона отримує титул Госфаном. Mm. Таким чином вчинок чуття відчуття, э, можливо, подальше духовне поступо. Подімо роздирала той шевір, який якраз і говорить про контроль відчуттів. Е, покаже, що зрілеш на чоловіка, який може вправиться в умом. Він каже: "Реч його Побуждение ума и, ну, покры, и контролировать ум, справиться с побуждениями языка желудка и гениталии, может принимать учеников по всему миру и ну, стать духовным учителем. Это мы сказали 5 потеков мовы, Розуму, і, ти, ти. язика шлунку геніталій і ще одного святиє. Окей, Гнів і розум це то, то, гнів, це like, потяг. Так, не Це потяг розуму. Окей, дуже добре. І як група писання каже. Той, хто може приймати в учні, прийняти в учні цілий світ. Тобто, це ці, мається на увазі, що це людина, яка, тобто, яка опанувала себе, вона може опанувати весь світ. Віддень на індійському храмі є цікавий, Напис. Нараз я прочитаю. Я написав один цар. Це а, храм в Нісорі. Напис належить Тайма Навару. І там а, цей Тайма Навар пише, це вибито на цьому древому храмі, там сказано, ви можете навчитися приборкувати скажених слонів. Ви можете закрити рот ведмедів чи тигру. Ви можете їздити на, на леві. Ви можете гратися з коброю. Ви можете заробляти на життя алхімією. Ви можете невпізнаним блукати цілим всесвітом. Ви можете підкорити собі навіть півбогів. Ви можете залишатися вічно молодим. Ви можете ходити по воді і жити в вогні. Але контролювати розум ліпше і важче. Це ліпше і важче. Тому саме самі каже, що, що спочатку треба приборкати себе. Це стосується всіх, що це потрібно для всіх. І якщо ми прагнемо досягнути цього, то ми теж зможемо впізнати того, хто це, цього, це зробив, хто опанував свої чуття, опанував свій розум. І тоді ми зможемо о, взяти в нього настанові, можемо стати його мучним. Тому що, наприклад, якщо я не шукаю цього, якщо я сам не намагаюся приборкати чуття і розум, то я не зможу пізнати, хто є справжнім вчителем. Тому що, якщо в мене є якісь інші бажання, наприклад, якщо я хочу розбагатіти, чи якщо я хочу здобути якісь містичні сили, чи ще там щось, я буду, чи якщо я хочу просто влади, то мене буде приваблювати вчительне. Не той для який мене буде вчити, контролювати розум чуття, а той вчителі, який мені допоможе здобути якусь владу, вплив на інших, чи допоможе розбагатіти і так далі. Звичайно, той, хто хоче розбагатіти, переважний вчитель не треба. Тому що якщо я вчителі, то це означає, що хтось щось мені може сказати. Люди, які дуже прив'язані до грошей, вони дуже не люблять, щоб він хтось щось міг Сказати чи дати якусь настанову. Ну, у нас є цілий рух критиків. Переважно люди досить успішні, але вони дуже не люблять, що хтось щось сказав, що їм передумав. Ну, Ми подумали про смішну філософію про те, що духовний вчитель не потрібно. Okay. Окей. Отже, є шість шість век, шість потягів які треба навчитися терпіти. Рука Косамій навіть не каже, що ці шість потягів треба опанувати. Він каже, що а, <клес> буру може бути той, хто вміє терпіти ці шість потягів. Тобто ці потяги можуть виникати, можуть нас кудись стягнути, але ми повинні вміти не піддаватися цим потягам, потягам. ми повинні вміти не плисти за течення цих потягів. І з цього, власне, починається дорога до радокунку. Тобто, коли ми вчимося терпіти і відсторонюватися від цих, від цих потягів, потягів, не ототожнювати себе з, з цими потягами, з цими бажаннями, хтось спробував якось розудотожити себе, відкинути якісь якісь небажані емоції чи, чи гнів, так як ми це робили. П'ятницю. да? Миша, она працюет? Ну, працюет. Если техник, то працюет. Если захотите, то есть, если мы принимаем это решение, то нужно узнать, где мы принимаем это решение просто вирішити по інакше. А? от надо Шот. Йдеться про те, що просто треба терпіти чи просто треба направити. Треба перенаправити свою свідомість. <розумісті> <перенаправити свої> <кхів> хтось спробував а, робити ту вправу для джапа, про яку ми говорили. Видати свій розум, шукати, де він, де, він, де, він, де він відійшов, де він відірвався. Хтось розповідав про цю Ні, я просто так у джабу здорово зрозуміти, що ти не є цей розум. А хтось спробував знайти сліди? Я пробував. І я? Теж тяжко. Ви, ви... ви знайшли першу думку, з якої розум дійшов? Ну чи... я не знайшов. Не поки я знайшов, то ну, Це можливо, скажімо, коли ти вперше починаєш шукати, тобто коли ти помітив, що розум відірвався, медитація порушилась, намагаєшся знайти, де це, де це відбулося, то, ну, можливо, що в перший раз це важко простежити, пройти слідами назад, тому що розум, тому що ми навіть не знаємо, розум взагалі не збирався навіть бути уважним. Але коли ми перший раз спробували, в другий раз спробували, вже на третій раз ми вже можемо побачити, які, які, якими шляхами він дійшов і звід, звідки це, це почалося. І чим далі, тим ми будемо бачити, що е, тим менше цих кроків Тим швидше ми його починаємо ловити, це колись я пам'ятаю, не раньше нам хараш таку праву, схожу нам на раду, коли ми його питали, що для готові готовася не можна добити, нам ради схожу правду. А у вас який досвід? Я просто помітила, що коли ну, зранку старше або на ранку, а ввечері, коли лягаєш, спали, то перед тим потрібно планувати наступний день, як його організувати в свідомості Кришні. І тоді от, е, можна прислідкувати, як де твій розум може потім відсідкуватися. А коли е, ну, так не зробити, то ну, не знайдеш у цій... Тобто потрібна рішучість і цілеспрямованість. Ціле Тому у всіх ведичних мантрах, у всіх ведичних обрядах, життопринесення, в будь-яких е, діях, Перед тим, як щось робити, людина робить самкалку, тобто то людина ставить перед собою чітку мету. Може, ви чули переагією, жрець каже, я такий-то, такий-то, такий-то, такий-то день, буду робити тето, тето задля того-то, того-то. Кожна манка теж має <зас> певне призначення, певну мету. І взагалі це ознака сатвогуни, тобто гуни добра, діяльність гуні-добра. Коли ми перш ніж діяти. Ми маємося зрозуміти, для чого я це роблю. Як ми говорили, що Нія це діяльність механічна, а діяльність в духовній практиці означає, що ми бачимо перед собою, ми розуміємо, до чого ми йдемо. Так само тобто і з джапою. тут. посісти і зусеряд поставити собі на меті. Я буду, робити... я буду повторювати уважно і буду слухати святі імена. Механіди самі взагалі мені проводять. А, і здається, е, і здається, перш ніж читати, перш ніж він дійде до джапи, він молитве читає, скільки він читає? 40 Сориколин, так? 40 40 40 лет, так? 40 40 40. Перш ніж до джапи. Він, як е, ми сказали, давав зараз ручня, він казав, що е, мінімум це, е, хоча б раз вісім, е, прочитати, господарю, так, забрати йому. Він тут добре пів десь, хоча б, так, прочитати. Він усередиться на тому, що ми досі Магнівій саме каже, що так само, як якщо, наприклад, великий літак має кудись летіти, якийсь там, Боїн 747, то при тим, як він злітає, триває, проходить досить багато часу, перш ніж його підготують. То перевіряють всі його системи, перевіряють, як це працює, перевіряють, чи є там досить палива, перевіряють, чи все там нормально. Тільки після того літак починає летіти. Збирають всіх пасажирів, а якщо, якби просто ну, хтось заскочив, злетіли і потім говорить: ага, Павло, ага, чого не <світок> то воно би так не вийшло. Так само куріт був би не, не дуже успішним. Так само і з джапою. Він каже, що джапа — це серйозний проєкт, тому готуємо готуємося і джапа. Та й Колись мені один відомий — Ганіла з Києва. Він дуже допомагає. коли Він з пісенника читає всі молитви до попередніх, вчителі до попередніх качарів, мандала, чаран. Читає, щоб тобто, усередитися. Окей. Окей. У вас були якісь запитання до вчорашнього? Вчора о, пояснювали негативний досвід, який отримують ті люди, які бать не року. Тобто я маю на увазі, що їх показали результаты, какие... я уверен, что они не достигли, А какие-то втраты? Втраты, А че есть поки... примеры от... так. такие, что кто-то, кто начал щось. что-то, Там, ...пределочи... на рекоменде. Да, 50. Ну, снова таки, треба смотреться в час. То есть, я где-то, может, десяток, півтора пеп... людей, там, близко, больше, не знаю. Из них, ну, большинство, ну, так, Ну, один, то помер. Я не знаю, як це вважати. Ну, Пенсний помер, ну, ну, помер в хорошому місці. <ріст> <ріст> а ще один, ну, він, то він там з самого початку і був. І людина, він, це не те, що він пішов зі скону, то він якось, так, вийшов, що він приєднався там. Ну, він так якось так стабільно вміє все так зважувати. Ну, він, так більш-менш безпеки. Без Ну він так особливо не практикує усі ці медитації, то він просто щось, робить якісь служіння. То практично робить звичайну програму, не знаю скільки, там, читає 16 кільчей, а вже два кола. А, а ще один був, то він взагалі там три парі навколо. на коло, два таких я знаю, три парі навколо на коло гавардани вибили, ці люди, ці, ну, кожен день. Тобто практично намагалися Можна сказати напрямок, як я, ніби згалтувати Кришну. Тобто, Кришна прийшов тут і зараз, негайно. Тому тобто, що Кришну за бороду не схопиш. Ні. Нам ніхому, що в нього бородини тобто, Ми всі хочемо схопити Бога за бороду. Швидко, щоб Він зробив те, що нам треба. Ви колись казали, що Кришна, щоб черного ходу потрапити на нереву? Тому ну, один з тих, хто кілька років, теж такий, ну, дядь, гарний дядь, він теж там повторював, здається, три лакесі тих імен, триста, три, три, 192 кола, і постився тижнями ціними, в нього були там всякі такі цікаві речі, водіння, але, ну, кінець такий, це ще не кінець, але ну, теж таке, не дуже воно все повійшло. Ми не будемо там розповідатися, все, все, що там було. Один, то повернувся до себе в Іспанію, став на котики живати, знову забув про все. Ну тут, ну я не знаю, ну один такий був, то а, начебто він там залишається на радоконді, але ну, теж, як тільки я подумав, що він один з таких, що значить у нього все гарно, у нього з'явилися теж став башки з підбушками. Є ще один віданий, який мій. Більш-менш ближчий приятель, то він одружений, він одружився, понятий службі, він читає джапу і в нього є певні свої проблеми, але ну, більш-менш він так тримається. Тобто він намагається нікого не ображати, нікого не критикувати, намагається таким розумів, так життя покидало, побило, але він ну, так, більш-менш тримається. Ну, тобто є люди, які тримаються, є люди, які. Ну, може, навіть хтось там і прогресує гарно так, що, ну, так, що по воді ходити, хтось спочатку, я не бачив. <рес> <рес> ну, але загалом, повторю, якщо взяти статистику, то ну, мене це не надихнуло. Це те, що я побачив, навіть, навіть в тих, кого це так більш-менш, ну, це розв'язується, що він так ну, спілоріданих і навіть мантру повторює. Ну, може, на 16-й кожен день, але ну, щоб повторюю. Звичайно, він давно вже там не медитує. Він навіть отримав е, цю манджарісу руху свою, тобто, хто він в духовному світі, і він намагався якийсь час медитувати, потім каже, ну каже, є ну, ну, ж чоловік, то як я може медитувати на те, що я, це, ну, це так ну, штучно, не, неможливо зробити. Він ну, закинув всі ці свої медитації, але ну, якесь служіння робить жаку повтори. Тим раніше це мене так особливо не великого враження не справив. Як до швидкого верховного прогресу, це здається, що це не є. Щоб до випадково придобов. Ну, так. Ну, так. І просто я якось там думав, що те, я думав, що авторитет у матері, впевненість у Я ж думав там, не буває. Я коли в розмови. Приводять якісь такі аргументи, навчать я надію, або я Я гадаю, що, мабуть, хтось іноді і може це робити. Є якісь свідомі, які можуть на 10 років серйозно виконувати якесь служіння, щось робити, і потім вони можуть просто сидіти в куточку брендавані і медитувати. Важна кінець життя. Або, ні, є один, я знаю один бенгалець. Він казав, що гарний відданий, довго, серйозно так були усовжені а потім він туди пішов, і індесь там живе в кутірі, тихенько собі там повторює 200-300 тисяч імен кожен день. Ну, такий як він, може це у нього і нормально. Тобто він сам бенгалець, він у цього звиклий тіло до цього підходить. Він навіть влітку, коли всі, всі навіть індуси просто лежать незнесилені, тим, навіть, він якось там виживає без води, без глюкози, без, без, без вентиляторів. Але це скорше люди якісь унікальні. Є yeah. члені кожного. Окей. Yeah. Okay. Okay. <coughs> Отже, вчора ми говорили про Шість решей, які можуть знищити наше бах. Це друга мата Давайте ми ще раз почитаємо: Патиараса. <клухи> <клухи> Для відомого служіння людини згубною є прив'язаність до шести різновидів діяльностей. Їсти забагато, переїдати, або накопичувати надмір речей та грошей. Друге. Докладати над... надмір зусиль заради того, щоб досягнути важко досягненні сільські ціли. Третє. Без потреби вести розмови на сільській темпі. Четверте. Дотримуватись правил і приписів шансів, Лише про людське око, тобто, тільки механічно, тільки для того, щоб, щоб її дотримуватись, а не для духовного поступу. Або відкидати правила наприклад, приписи діяти незалежно чи запримкою, не визнаючи ніяких авторитетів. П'яте – спілкуватися з матеріалістичними людьми, що далекі від свідомості Кріжі. І шосте жадати сільських для на санскриті, звичайно, це запам'ятати набагато легше. Тому що на санскриті там тільки одне слово. На кожне слово довгий переклад. Санскрит ще набагато більш ямкий, ніж всі інші мови. Може, ці, ці шість речей, вчора ми говорили, чому, навіщо потрібні взагалі в духовному житті якісь правила чи а, обмеження, так само як на дорозі є е, Є плофори, є бордюр, є... є певні обмеження, які допомагають нам доїхати до консерва. Звичайно, ні, перша, ні перший вірш, ні другий це не є бах. Ні перший вірш, ні другий не описують бах. Як ми вже сказали попереднього разу, це сходинки до храму Бахі. Це шарналі. Це цей процес покоренні, коли ми віддаємося крішні коли ми намагаємося віддатися Кришні. Тобто коли ми відкидаємо своє обманне его, коли ми позбуваємося всього непотрібного і тоді в чистому, чистому вигляді, в своєму чистому становищі ми служимо Кришні. Якщо ж цього не зробити, то це може знищити наші, наші бахи. І перша і друга мантра між собою пов'язані. Тобто коли ми не не намагаємося стримати або уникнути, чи перетерпіти ці потяги, то вони можуть перерости у ці а, небажані речі, які руйнують потім нашу багатство. Наприклад, переїдання. Ну, якщо людина, наприклад, не контролює свій а, ну, язик, наприклад, то не контролює свій жирі, то вона буде переїдати. Якщо людина не контролює мову, то вона буде е захоплюватись праджалом. Тобто не непотрібно розмовами які просто ну, нічого не дають. Не. Це сьогодні моя мама мені казала, що от, не завжди кличе та сусідка, щоб я до неї прийшла. Каже, я не люблю ходити, тому що я кожен раз, коли до неї прийду, то вона починає всім кістки перемивати, починає е, про того говорити, про ти говорити, про там ти говорити, Тож, мені... Е, е, не хочеться про це слухати, не хочеться таку розмовку підтримувати, мені не цікаво, це просто нудно. Це просто вбиває час. Хоча це може створювати якусь уманну ілюзію того, що е, я вищий, так? Тобто якщо я... Ви знаєте, звідки яким пішла ця фраза «перемивати кістки»? Це насправді в євреїв. Вони ну, в Ізраїлі, коли холонили, вони просто закривали в, в печері, як от, може, у Ісуса тобі, печет, камінь в печеру, привалили в печель. А потім через тривали Це в цьому всі їхні всіх непокур. Потім через якийсь тривалий час цих отродичів відкривали і там залишалися кістки, і їх треба було перемити, тому що на цих кістках ну, відповідно що залишалося там те, що. Було. Те, що не до сокла, не до гнило і не до крифло перемиритися. І коли вони перемивалися кістки, то вони, як договорили говорили про ці людини. Це така улюблена розвага дуже багатьох людей, всьому світі. І коли так перемиваєш кістки, то створюється таке відчуття, що я вищий, тому що я можу оцінювати, це він зробив добре, це він зробив погано, це він правильно зробив, це він неправильно зробив. Якщо пропадає дуже смішно, то він пише в другому вірші про вражалку, що люди кхм, витрачають багато часу на розмови, на безглузді розмови, на соціально-політичні теми. Ви можете сказати, як? Чому це, це ж не без вузділі розмови? Ну, але ви можете, наприклад, звернути увагу на те, хто. Ну, наприклад, що важко знайти людину, яка б сказала, що вона не розуміється на політиці. А найбільші знавці світової економіки і фінансової, фінансової політики держави і взагалі всіх політичних питань. Найбільших знайців можна знайти у найближчому пивбарі. В найближчому пивбарі, якщо ви підете тут, ви можете знайти там людей, які точно знають, що повинен зробити Ющенко, Тимошенко, Джордж Буш, Горгусконі, я не знаю, хто, Ангела Маркель, вони точно знають, хто, хто, що повинен зробити. Видно, що якось ці от політики, вони... Марнують час, що вони не знають, де взяти порадників, консультантів. Вони такі нещасні, бідулашні, що там щось борсуються, щось там, якщо діти, що, якісь дурниці роблять. А тут в парі людина чітко знає, що треба зробити. Як уникнути, як усунути інфляцію, як е, зробити, щоб всім було добре, як, як зупинити корупцію. Всі все чітко, повністю, повністю знають. Що повинен е, зробити е, канцлер, як, як її називати, канцлер Канцлер. Канцлерка. Німеччини, щоб він зробити прем'єр-міністр Британії, всі точно знають. І проводять дуже багато годин за, за таким вагомим обговоренням цих, цих, цих, цих світових питань, світової політики і економіки. Але світло хоча б комусь стає а, ліпше. Звичайно, це просто. Ілюзія, коли ми обговорюємо когось, критикуємо когось, то ми тим самим почуваємося вищими за, за цих інших людей. <клух> Навіть якщо хтось, я не знаю, що помічали, коли хтось говорить про якусь людину щось гарне, і іноді виникає таке всередині почуття, і так Прямо так хочеться сказати, «Ну, а, але ти знаєш, що він ну, теж, він ще й отак от зробив. Ну так, він гарний, але, але, ну, же, що отак, отак от зробив. Просто таке якесь спонтанне. Так, якщо простежити, ну, чому, чому мені хочеться це сказати? Треба розбавити. Ну так, щоб не так страшно було, тому що якщо, якщо він настільки гарний, то це означає, що мені теж треба ставати рівні. Але якщо він навіть дуже гарний, але от він теж от... Як ви звичайні Іванові не знаєте, він ж там отаке зробив. То зразу стає легше так. Прямо зразу відчуваєш, що і мені теж не обов'язково так серйозно з собою працювати, тому що у всіх нас є якісь вади, у всіх нас є якісь проблеми. Це тенденція всіх зволених істот. Тенденція всіх Отже, це проджалба. Отже, до чого я це веду? До того, що це розмови, розмови цілковито безглузді, які не дають ніякого, ніякої користі нікому. Не тільки марнують час, марнують енергію, а іноді можуть призвести навіть до падіння, особливо коли ми критикуємо кориці звіданих чи піднесених людей, чи навіть будь-яких людей. Навіть якщо ми постійно критикуємо, критикуємо навіть поганих людей, навіть якщо ми, наприклад, постійно будемо думати про якихось злочинців, про те, які вони погані, то все одно це е наповнює наш розум тими самими бадами. Це колись Борижан про розповідав, що він виглядав, довго жив ориентавані без І кожен день він приходить на просадку і каже, що він сідав, -сі -сі і коли з ним сидів відданий, який, коли їв, він якось так дуже смішно тримав руку. І Борижан, це прямо аж. Я так думав, ну як він, ну що, ну що це, якось він так дуже якось так манірно тривав руку. Я думав, ну як він, ну що, навіщо він так тримає руку. І він так кожен раз приходив, ах, знову він Кожен раз він дивиться, ах. І, і так от це тривало досить, ну так, шось тижнень, чи кілька тижнів. Бориджана Борджан, це так дуже турбувало, що ну що ти, як людина, вже вона не розуміє на себе, це дурному виглядає, так Аж поки, каже, одного разу я, каже, їв праса, і подивився на свою ліву руку і з жахом побачив. Що я тримаю і точні зі Він вже каже, я стільки днів і годин медитував на це, що організм підсвідомив, окей. Так що. Критика і медитація на всі ці погані якості навіть тих, кого вони є. Тобто навіть.. Навіть якщо взяти не відданих, все одно воно буде призводити до деградації. Тобто, про що ми думаємо, тим ми стаємо. На що ми медитуємо, то ти ми й рухаємо рухаємось. Okay. Okay. Тому це абсолютно безглузда річ, яка нікому не дає ніякої користі. Раджалка. Переїдання. Ну це всім відомо, тому що користі від цього мало, шкоди багато. Зараз весь світ страждає від е, оживління. Е, скільки, скільки, їх там? можливо, 60% американців? Їх Кожен третій. Кожен третій – це, це від, це від важко, важкого оживління. від легкого до 60% страждає. Це кілька разів. Тобто це вже стає першою е, проблемою здоров'я це стає найбільшою проблемою у вихованні здоров'я, тому що життя призводить до інфарктів, тому що, наприклад, щоб м'язи, наприклад, вони допомагають серцю. А жир має набагато більше капілярів, і щоб проштовхнути кров через жир, набагато важче доводиться працювати серце. Кожен зайвий пів кілограма жиру на кілька процентів піднімають ризик інфаркту і інших серцевих захворювань, кажучи вже про те, що. Мозок гірше працює і маса інших проблем. Ну, але нас, звичайно, насамперед цікавить те, що переїдання нищить, знищує, може знищити наше бахт. Коли наш, нас повний розпирає шлунок, то, то про Бога думати так якось важко. Дешев думати про ліжку, лягти і почити. Як ви думаєте, з цих шести вар, з цих шести небезпечних речей, яка тут, чи є тут послідовність? Чи можна сказати, що якась йде з якоїсь іншої? Чи можна вибудувати всі шість в одну послідовність? Як? Ну, як от ви поставили? Mm. Ну, давайте ж, нехай кожен відкриє книжку, подивиться в цей вірш. Як ви думаєте, що є коренем? Що можна вважати джерелом інших бар? Mm. І поки ви з тих дочей вибрали а, за першу? Першу? Mm. Так. А? Mm. А тяга? Mm. Тобто переїднання? Ну, там, і там, в на, на повальне, режим необхідно. І ще одне, згаю, коли ти проявляєш зубату зусилля за себе, так? За зусилля це саме перше. За зусилля, окей? Тобто кожен, кожен, повинен вибрати якусь одну. Всі вибрали? Ні. Хто ще не вибрав? Боже, може, останній. В я скажу. Так, ну, по... да. спочатку про себе. що про себе. Виберіть. нехай кожен вибере по так, Всі вже вибрати? Хто ще не вибрав? А ще не з Вибрати якусь із цих шести ват, ви вважаєте коренем інших. Тобто з якої виходять інші. Вибрати. Теперь посмотрите, как оно называется на санскрите. Mm -hmm. Mm -hmm. И, пожалуйста, скажите. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто в На ули. Я на самом деле. Я на самом Я выбрала читлива в тебе. Как на санскрите? Я мага. Антратный. Что нужно сделать, чтобы успеть? Ну. Ладно. не ладно. Есть. На сокрытии. Надо взял. Готов. Что мы линию да? А вот команда Не могу. Анграха. Приясні. Прив'язаний. Валерія? Мірських успіхів, але я на санскриті мали. Лаулі. жадібність. Окей, добре. Окей. Якщо тут проаналізувати, справді можна знайти певну певну послідовність. Я згідний із віджайн-праву ча називав це. Джана Санга, тобто спілкування і металістичне спілкування. І з у матеріалістичному спілкуванні у нас починається праджалпи. Із праджалпи, тобто коли ми говоримо і слухаємо, слухаємо про якісь сільські речі, що не пропадуть, то зараховує перебачення, газети і так далі, починається ловня, Жадібність. Тобто ми починаємо жадати, бажати якихось реальних речей. Рада Роман Госан, який один з перших коментаторів на подашанцю, то каже, що Лаурін це як невірна жінка чи проститутка, яка переходить від одного чоловіка до іншого, хто, хто більше дасть. Тобто вона шукає ніким ні, ні, ні, ні, ні, ні, не задовольняється. Так само Лаурін це означає, що ми думаємо, то може цей шлях, можливо Бахті мені допоможе, потім доведу, ні, може Г'яна, потім доведу, ні, може карма, потім, потім, доведу, ні, може, йога, потім доведу, ні, може йога, потім може те. Тобто ми не можемо стати чітко ні на який шлях. Ми бажаємо, жадібність розуму штовхає нас шукати якоїсь вигоди. Чи групом матеріальною, чи сонком матеріальною, чи просто звільненням. І коли у нас з'являється ця жадібність, то вона призводить до отягара. ми починаємо накопичувати. Це може бути накопичувати або знання, або накопичувати гроші, або накопичувати якісь сили, або накопичувати ну, якісь речі, які не обов'язкові для сіданості, не обов'язкові обов для бах. І тоді, безперечно, якщо ми накопичуємо, то ми повинні докладати зайві зусилля, ну, щоб накопичити, потрібно великі зусилля. А якщо ми починаємо докладати великі зусилля, то у нас не залишається часу, щоб е, гарно виконувати садан. Тому садана наша перетворюється на ніемаграф. Ми або відкидаємо якісь правила, або чисто де, дочитуємо наші кола. Тобто, беремо наші кола і дочитуємо. Ми не читаємо джафа, ми про руку знаєте, я в українському словнику знайшов таке слово харамакати. Харамаркати, причому вона завжди стосується тільки до молити. Тобто, харамаркати молити. Мені здалося, що це... Якось... Схорігідно. Я перевіряю, може там все таки харарамка. Але ми все ж таки правильно хараманкаємо. Тому що ми не харарамкаємо, а це, хараманкаємо. Знаєте, це, це жарт того відданого, який залишив тіло. Після смерті відкриває очі, бачить, а він на якійсь чорній-чорній планеті. Якийсь дим, туман, якісь вирви, ями, щось тут, якесь страшне. Він каже, Господи, що ж це таке? Як він сюди потрапив? Потім дивиться, йдуть два, два монстра, дві страшні істоти. Ну господи, я же сил, я же сила життя по гумял крыши. Я говорю, я себе потратил. Кажи, вы кто? Он я шник. А це ян. Шник-смик. Ян, шник-смик. Кто такой? А еще один привод На что эта мантра? А превышается кто? Мантра. Олег Шишка, Олег Шишка. <laughs> я тебя, Олег. Орек... Олег Шишка. Олег Шишка. <laughs> а. <реш> ну і потім, коли, дійсно, коли ми вже дійшли до ЄМАГРОГИ, спочатку тобто, ми переважно починаємо формально, механічно виконувати садану, і тоді потім починаємо думати, що така садана взагалі вдалася. Ми <реш> просто кидаємо <питання цього> цю садану. <реш> і тоді взагалі бак не закінчується. Бак не залишається. <реш> Якісь запитання з цього приводу є? Раз, можно? Кто из выходит кто-то заболевал кто-то может попробовать повторить может не так так дальше у нас будет Джана Санкт-Петербург ага Котин Праджаков Ла, Лауньям Ати, Атихара Атихара Параясов и Нева не. Він насправді так логічно виглядає. Окей. Щодо на тут коментар дуже цікаво починає. Він каже, що людське життя призначене для простого життя і фізнесеного мислення. Це я пам'ятаю, що дуже. Тому що капіталізм, тобто що ведичне життя, це Просте життя, піднесене мислення. Капіталізм це віднесене життя і просте мислення. А комунізм це просте життя і просте мислення. Напроти увагу цьому ще Лоборобада описує махатма. Тобто є махатма є дуратним. Махатма означає велика душа. А дуратма це така е, звужена душа, вузька душа. Тобто, коли Махатма – це людина, яка щедра, яка не намагається просто збирати, збирати, збирати панчоху, це вже панчоху не тримає, накопичувати якихось матеріальних речей. А Махатма – це той, хто навпаки не, не має це віддати. У нектарі відомості Шива Правопаду вписує динаміку розвиток любові. Що людина в початку, любить себе, потім вона вчиться переносити цю любов на своїх рідних, родичів, потім вона вчиться переносити, розширювати це на свою громаду, потім на свою країну, потім на своє людство, потім на всіх живих істот, істот на весь світ. І коли ця любов досягає безмежності, тоді ця любов перетворюється на любов до Бога. Тому що тільки у, у Бозі, це любов може знайти безмежний вираз. Тільки Бог є безмежний, тільки Бог справді може задовольнити наше бажання до безмежної любові. Це махатна. Це той, хто справді, в кого душа стала, стала великою, стала. Той, хто це В манастерію слова «великодушний» це означає десь щедрих. Противага цьому дуратну. Той, хто постійно намагається Просто збирати щось вісяє правопада, порівняє птахів із людьми. Коли висипати на двір зерно, то птах вилетить, ну, склює стільки, скільки йому треба. А там, <правді> якщо прийде, збирається, в <правді> нічок <правді> і занесе собі до дому. Що вілка робить запаси, а потім навіть про них забуває. Що? Вілк, вілк. Ну, правопад про вілку не пише. <ріху> правопада пише, що це причина економічних проблем. Коли хтось пише ну, хто більше, ніж їм потрібно. <ріху> Чи пропадає пише, що Господь так влаштував, що в будь-якому місці життя, в будь-якому місці світу можна мирно жити просто маючи трохи землі і корову. Мені батько розповідав, він казав, що вони пережили війну тільки тому, що в них була одна корова. У них була одна корова, і навіть коли там не було нічого, був голод, що, завжди було молоко, і за рахунок всього вони могли вижити. Ціла сім'я вижила завдяки одній корові. Правопад, те, що правопад пише, це факт. Те дуже цікаво, що правопад пише, що мета релігії. Свобода. Дуже смішна правопада. Це на українській... Візець української ніх, ніхто не має шансів. Ні. Yeah. Ти маєш, так? Ви теж маєте, так? На 24-й стоянці правопада пише, «Як ми вже казали вище, «Дхармася хятавардєсе нартгорт гайопакалпати» «Релігія призначена не на те, щоб забезпечувати рідну хлібом, а на те, щоб зробити її вільною». Тому що якщо ми думаємо, що релігія призначена на те, щоб забезпечити себе хлібом, то коли ми здатні забезпечити себе хлібом без релігії, то відповідно релігія стає не потрібна. І може побачити, це в сучасному світі, люди вже здатні себе забезпечити хлібом, більш-менш іноді якоюсь мірою, і відповідно, що релігію відкидають. І мені розповідав приятель, ми перекладали книжки разом, він перекладав на на датську. Він казав, що ще 40-50 років, років тому, коли сусід не ходив в церкву, в Данії, то, в неділю, то всі сусіди переставали з ним розмовляти. З ним переставали вітатися, з ним переставали розмовляти, ніхто його не, не мав за людину. А зараз він казав, що ну, всі церкви стоїть хорожні, і зараз у них проблема, вони не знають, як перекласти слово гріх то слово «гріх» втратило значення в датській мові. То саме слово «є», а значення немає. Тому що «гріх» — це перетворилося просто на якийсь вигук. Коли там, хтось виїжджає на червоне світло, чи там, підрізає на дорозі, то е, хтось може вигукнути «гріх», там, «грішно» чи щось таке. Але релігійного забавлення це немає жодного. Це просто як порожнє слово залишилося. То буквально за 50 років дуже глибокі зміни. Натомість, релігія призначена зовсім для іншого. А релігія, саме слово релігія означає зв'язок, уроджене «Ре зв'язок, релігає. Знову ліга, ліга то зв'язок. Спілка зв'язок. Та сама що й йога. Релігія призначена для того, щоб відродити наш зв'язок із трансцендентністю повернути нас на трансцендентній рівень, повернути нам в свободу, зробити нас знову вільними, як вічні, вічні живі, живі істоти. Є якісь запитання чи допоміння? Все ясно? Отже, якщо ми не контролюємо потяги, то вони переростають, у ці шість перешкод. так випише, що якщо ми нехтуємо цими шістьма, тобто не, не пильнуємо, не уникаємо цих шести перешкод, то дуже рідко вдається розвинути бахті. Ексетична довгова прив'язаність до Бога. Це стосується як до, до сам'яси, так і до сімейних людей. до Якось якась із цих шести перешкод, може, достатньо зрозуміло. От друга перешкода приходить через мирне усвідомлення. Раса. Хороше запитання. А чари каже, що якщо ми докладаємо зусилля для того, щоб спілкуватися з відданими чи для того, щоб задовольнити Кришну, то тут немає надмірних зусиль? Тут тобто будь-які зусилля нормальні для спілкування з відданими, для служіння відданим. Це не зруйнує наші банки. Разом з цим треба бути обережним, щоб, щоб не діяти, знову ж таки, виходячи з оманного его. Тому що оманне его дуже гарно вміє маскуватися, і ми можемо виконувати якусь духовну діяльність. Думаючи, що це духовна діяльність, насправді ми все одно думаємо про себе. Тому найліпше діяти в саттавоні, тобто все балансувати, рівноважувати, щоб у нас на все був час. Як визначити де грань? Тому що, наприклад, ну, навіть заробляти гроші на сім'ю це частина обов'язків Григаста, Тому це те, що потрібно робити. Це, його, це теж його служіння. Шелакропада пише у Бага-Адвіті, що Григаста, що кожен був вважати свої обов'язки обов'язками, обов які мені дав Гриші Кеша, духовний Господь Володих Як же визначити, де грань, де зусилля, де надмірні зусилля? Це можна визначити знову ж таки по цьому ефекту Ніамагри. Тобто, якщо нас не вистачає часу на джапу, чи у нас не вистачає часу на е садану, на спілкування з іденими, тобто якщо ми стаємо нездатними виконувати віддані служіння, це означає, що ми вже занадто докладаємо, докладаємо зайві надмірні зусилля, які просто починають нищити наше духовне життя. 50 на 50? 50 50. Духовне і матеріальне 48 на 51 з половиною. Все наше життя повинно бути духовним. Навіть наші матеріальні обов'язки повинні бути у Але, тим не менше, ми повинні відводити час, щоб читати 16 кіл, чи прочитати шанс, щоб зустрітися з відуванням раз на тиждень. Відміння. Це може в часовому вимірі навіть не 50 на 50, джак прочитати це дві години. Почитати книжки це ну, ну півгодини навіть можна сказати. А зустрітися зіданими, це взагалі кілька хвилин в день, якщо ми ну, зустрічаємося раз в тих. Тобто це навіть не 50 на 50, це всього-навсього якихось ну, менше як 10%, 10% часу Але коли ми вже навіть цих 10% не відводимо на духовне життя, це означає, що ну, щось що у нас зїхали період і ми буквально мозайли суспільство. Ми не забуваємо про мету життя. Ми, ми думаємо, що це, як? Що це, це... це а... чи хто це писав? Це хто це писав? що ми всі кажемо, що я почну працювати над собою, коли дійду до тих воріт. От тільки от ще це до тих от, до тих воріт дойду житу і почну працювати над собою. Але каже, коли ми доходимо до тих воріт, виявляється, що це ворота на цимбер. Это це ніколи не можна розкладати. Це захитре уподіння. Ніколи так, що от я зараз ще зароблю, от я куплю квартиру, чи я там куплю машину, чи я куплю, ну що, що завоюю, І тоді я почну. Серйозно, духовний та, серйозно кажу так ніколи не буде. Тобто треба завжди поєднати, завжди відводити. Винальні <кхе> цих, я не знаю скільки, 10% чи 7% -шу. Тоді вс... весь наш день буде інакше. І навіть це матеріальне життя стане успішніше. Коли ми будемо діяти без цієї такої заслідленості, без приставності, вся погоня. Окей? Я хотів казати, коли беруть дитравлене інтерв'ю у жіна Джона Харксона что он пересняет, он сказал, что Сознание Кришны не взять, Джордж Харсин? Да. Часто, когда у я беру журналисты интервью, она споминает эти слова. Но потом не взять, когда она сразу все. Да. Священного Павпада тоже наводит приклад про виданого, який каждый день приносит воду в храм. Ну как же? Не-не-не. Це інший. Оскільки це було на Хапурі, і кожен день йому казали так, зайди по колись Божества, він казав, та я ж тут місцевий, я кожен день приходжу, я завтра зайду». «То я ж знаю, я ж тут поряд, що я завжди можу досягнути. Так він ціле життя прожив, так ніколи не зайшов. В рамках нікому міста. Відкладати ніколи не треба. Ти місяч, що це не. Тобто це теж одна із наших проблем, що ми. Що таке сатвагуна? Сатагуна означає, що ми вміємо правильно врівноважувати, знаходити баланс. А так як ми більше або в тамакуні, або в раджагу, то ми думаємо, що треба або все кинути і піти в храм, здатися і, і цілий день лежати джапу читати, або джапу в куток і тільки цілий день заробляти гроші. То ми, або одна крайність, або друга крайність. Відкрай. Хто це? Де, кажу, що екстреміст, хто такий екстреміст? Це екстреміст це той, хто думає, що з дороги можна з'їхати тільки з одного боку. Тобто, що тільки зліва можна з дороги з'їхати, а з права ні, то право, чим більше право — тим більше. Тобто ми іноді кажемо ну, або одна крайність, або друга крайність. От якщо паніша, то їх вивчали, може, пам'ятаєте, що це основна думка. У нас найважливіших думок, якщо паніша, Треба вміти балансувати, як правопадер пише, що, а, треба, а, зни... якщо в нас температура 42 градуси, її треба знизити. інакше білок починає звертатися, і вона помре. Але і знижувати, щоб а, стати здоровим, температуру треба знижувати до 36,6, а не до нуля. І, тому що якщо ми будемо знижувати температуру до нуля, то відповідно вона з другого боку помре. Тобто, якщо не від того, то від того не помремо. Тому... Духовне життя означає баланс. Тобто з одного боку, треба підтримувати тіло, не треба нехтувати тіло, бо він так покаже, поки в нас є тіло, що без тіла ми бажано не можемо виконувати. Для бажаного нам потрібне тіло. Наприклад, привиди, хтось може сказати, ну можна ж в тонкому тілі. Ну, Приклад тонкого тіла це привиди. Привиди, в, тонк... привиди е в тонкому тілі не можуть виконувати бахтів, не можуть виконувати відомослужити. Тому що ви можете просто звернути увагу на свій розум, коли ви читаєте джапу. Це от вам тонке тіло. Чи ваш розум читає джапу, коли ви читаєте джапу? Іноді там, коли він поверить, о, я ж тут сиджу, читаю джапу. І розум там на секунду зайде, там, а, Гарі Кришна, Гарі Кришна, треба купити солі. І ти що? Тобто привід чи тонке тіло? Це от розум. І, сьогодні, зараз тут, зараз там. Я про секунду тут, через секунду там, через секунду там. Він не може зосередитися. Тому нам потрібно тіло, щоб принаймні тіло взяв тут посадив, натягнув йому на руку джапу, і ну, принаймні тіло тут сидить, то принаймні розум буде сюди повертатися іноді. Тобто якось можна зафіксувати, хоча б трішки. Ну і наша практика якраз полягає в тому, щоб опанувати гострі. То тіло нам потрібно, але це не означає, що ми повинні викинути джапу і. і тільки на тілі зосереднюється. Разом з цим це не означає, що ми беремо тільки джапу і нехтуємо всіма своїми стусунками, нехтуємо тілом, нехтуємо всім іншим, тому що ми знаємо, теж ми можемо це нехтувати, кілька років, потім тіло починає хворіти, і ми на джапу не можемо позарювати. Тобто потрібен баланс, а вигоно означає баланс. Так само і з, з цими речами. Окей. Okay. Так. А якщо там предані інстідує Правила підписання на своєму уровні гроші лінію. Дуже гарно, так. Це Бактіло Такор каже, в Бактілоці, він каже, що ніематрига це теж означає прив'язаність до старих правил і відкидання нових правил, правил вищого рівня. Тобто Ми повинні чітко розуміти, розуміти свій рівень і завжди повинен, повинен бути якесь якийсь, якийсь зусиль, якесь напруження. то тобто розвиток відбувається тоді, коли ми докладаємо якихось зусиль. Якщо ми... Тобто є три, три стани. Є стан комфорту, стан а, зусиль і стан паніки. Тобто коли нам щось дуже складне треба зробити, ми можемо впасти в паніку. А коли нам все дуже просто, то ми просто в комфорт. І те, і друге не сприяє. Тому потрібно знайти цей стан між ним. Між панікою і комфортом, коли ми, нам треба трішки напружитися. Треба трішки щось робити, і тоді ми будемо розвиватися. Не потрібно триматися до якихось простих правил. Тобто, що ми можемо дуже пишатися, гордитися тим, що, що я не їм м'ясо. Да? Але це думаю, дуже проста річ. Разом з тим, ми не повинні перестрибувати через свою голову і намагатися, наприклад, там, ну, їсти раз на день, наприклад, якщо грігасте йому треба працювати важко в цьому то він буде їсти там жменю рису раз на день, і цьому буде, буде важко. Так? Це однієте правила ті, які є вартоси. Це, наприклад, це правило Бахтівайбаусаміку. Це правило, переважно всім дуже подобається. Він сказав, що якщо а, після недільної, недільної учти, після недільного бенкету в шлунку залишається хоча б найменше порожнє місце, туди негайно входить май. Це їм подобається. Треба приміняти кожен день. Це графік, маслята. Маслята, так. Це маслята. І крім того, це для людини, яка тільки починає розвивати смак до просаду. Наприклад, коли людина ще тільки їла м'ясо, то їй треба їсти побільше, тому що коли вона йшов смак просаду, то само собою не захоче їсти м'ясо, не захоче їсти торсу. Брамо Курта, знаєте, це директор Північно-європейського ББТ, як він став відданим. Він прийшов до відданих на недільний банкет. Це було здається в цьому, як той замок Німеччини називався. Ретресгор, Він прийшов туди на недільну програму, і на тій недільній програмі його так нагодували. Його так нагодували, що він просто після програми не зміг встати. Він стільки наїде, що він так і залишився. Ви нас залишиться, ну все ж. Якщо ми починаємо думати, що через 10 років, після 10 років практики, це Ну, все одно треба профіхувати те саме правило, чи після 20, то це буде ніяк. Окей. <с to be> okay. Я думаю, що прийшов час подбати про тіло наше. І, тобто я запропоную <Adiós> нам всім встати і. Ні, ні, ще про себе на самом начальном Тайчі. Тайчі? Тайчі, да. Якщо ви пам'ятаєте, це вісім вісім прав. Це бадуан джин або джан які є спільними для всіх шкіл кунгпу, незалежно від напрямку. І а, дуже правих сприятливо впливають на прани, на тіло, на здоров'я. Не починається із першої, як називається штовхати небо. Ми замикаємо руки замок, вдихаємо і піднімаємо голову. Стримо снігу і видихаємо. Вісім разів. А ви не вставайте, ви можете просто руками так. Окей. Наступна. Наглядає більш бойовничо. Ми тримаємо цю пози вершника. Вдихаємо. І натягуємо лук. Вдихаємо і видихаємо. <риклад> Тільки не вибийте око. Палець дивиться вгору. Тобто один вказівний палець витягнений вгору і натягує сухожилля. І друга рука в кулаку. Вдихаємо і видихаємо. І ми не, с... не ссовимося в бік, тобто ми стоїмо рівно. Повертається тільки голова і руки натягують лук. І чуйте, як працюють ваші м'язи. Вісім раз кожен бік. Ця вправа допомагає від простуди. Наступна це розділення того, що вводиться внизу. Вдихаємо і видихаємо. Як ми якщо ми будемо відчувати, як працюють наші мязи спини, то це може навіть відкрити сушумно канал хребтів, Можна, можна чути, як мурашки по шиї. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. всі м'язи повинні працювати. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. ¿Es lo que está haciendo? ¿Es lo que está ¿De <tose> Прогрес у свідомості Кришна в настрої. Тому третій вірш, половина третього вірша описує у монастирі. Тобто три елементи описують у монастирі. І другий три елементи описують діяльність, зовнішню діяльність. Тобто половина ріша внутрішня, половина ріша зовнішня. І що це за монастир? У монастирі, який допомагає е, досягнути успіху дуже швидко в одинокому служінні. Ентузіазм. Впевненість? І терпінь. Правильно. Right. Давайте прочитаємо цей вірш. Шість речей сприяють поступові у чистому відданому служінні. Відданий повинен перше. Діяти з натхненням. Завзятим, з ентузіазмом. Друге. Діяти впевненим, ніж що я. Тверда віга. Третє. Бути терпеливим. незворушним. Четверте. Діяти на основі револювних засад. Якось Шаванам, Кіртанам, Вішносмарним. Слухати про Кришну, співувати Кришну та пам'ятати про Нього. Тобто це чотири елементи від одного служіння. Мається на увазі не чотири револювні засади, тому що це навіть ну, не є бахт, це просто те, що захищає бахтів, а... Принципи самого баку, елементи баку. Тут починається вже сама діяльність, така, така як джапа з півніця тих імені. Покликання може з паном. відмовитись від спілкування з невіданим санга-тяга. І шосте. йти з типами попередні хачарі сатовлі тех. Сатовий -те також означає дотриматись правил, приписів, виконувати садгану. Дотримання цих шести засад служить надійною запорукою повного успіху в чистому війденому служінні. Тобто той, хто е діє війденому служінню із цими, відповідно до цих шести засад, буде працювати дуже швидко. Баквіно також каже, що той, хто виконує війдене служіння з ентузіазмом, дуже швидко досягне екстатичної любові, тобто бхави. Дуже швидко він розвине ексказ. Штіла пропада дає визначення ентузіазму тут, у коментарі. Штіла Пропада пише, що зусилля, які людина докладає, застосовуючи свій розум в діяльності і свідомості Крішни, називають уцага або ентузіазм. Тобто це зусилля із, з розуму, яке людина докладає з розуму. Це визначення ентузіазму, яке я даєш виправок Виз... зусилля розуму, і з розуму у свідомості кришнику. Я пам'ятаю якось а... <кхід> в опакийшому запитали, як розвинути ентузіазм. Як ви сказав, як розвинути ентузіазм? цьому це, воно, це сказав, що якщо ти робиш все правильно, то ентузіазм буде поглиблюватися. Якщо ентузіазм втрачає, значить десь, десь то є якась помилка. То як розвинути ентузіазм? Тобто не здорово. Розум, окей? Спілкуватися, Спілкуватися з тими, у кого є ентузіазм. Копа Кришна Магараш сказав, що ентузіазм з'являється тоді, коли ми знаємо про мету. Коли є мета, коли ти знаєш, що ти є знання про мету, то відповідно, що ти відчуваєш ентузіазм і хочеш її досягнути. Тобто ентузі... якщо, якщо немає ентузіазму, це означає, що ми не розуміємо, хто такий Кришна? навіщо він мені здався, навіщо йому служити, тому, відповідно, зникає ентузіазм. Тому, те, що ми зараз робимо, тобто вивчаємо підписання, вивчаємо нектар на сцену, допомагає нам поглибити ентузіазм, тому що ми починаємо розуміти сам процес, починаємо розуміти ліпше мету, до якої ми йдемо, і допомагає нам вити діяти з ентузіазмом. Також потрібна віра, Верта впевненість. Перва впевненість це взагалі те, на чому засновується юридин службіння. І віра означає впевненість в тому, що бахті дає всі потрібні результати. Тобто Будь-який успіх можна досягнути за допомогою Бахті. Певність в цьому називається вірою, як каже читаючи пам'яті <кій> 16, 15, 15. і потрібна, потрібна терпливість або терпіння то навіть якщо через багато років людина не відчуває що вона чогось досягнула людина все одно тобто, все одно потрібно продовжувати практику ця якість, яка дозволяється зробити, називається терпливість це Бахтіно так пояснює буває, що людина <кій> втрачає ентузіазм, втрачає, здається, що вона не робить поступ, не робить, посту, робить прогресок. Вона втрачає терпіння. Терпіння потрібне для того, щоб кхм, досягнути мети. На санскриті вона називається Дгайя. Дарія виходить від слова Дгіра, або ну, це дгіра у нас зустрічалася вже в першому ріші, той, хто здатний терпіти ці шість е, потягів, шість е, проявів, шість турбот в розумі, в тілі. І для досягнення будь-якої мети це необхідна річ, терпіння. Без терпіння неможливо досягнути нічого. Терпіння означає терпіти те, що нас відриває від а, нашого шляху до, до Крішника. Переважно, чому ми втрачаємо терпіння? Тому що в нас є якісь мотиви сторонні. Тобто ми, переважно, хочемо досягнути якогось власного задоволення. І коли ми його не досягаємо, то, відповідно, ми думаємо, ну що таке, я ж вже п'ять дні повторюємо гамантру і де Крішмак не може бачити. Тобто, якщо ми правильно розуміємо процес, то багато легше проявити, якщо ми розуміємо, що бхакти це зусилля спрямоване на те, щоб задовольнити Крішну, тоді ми не будемо розчаровані, якщо Процесі Бахті ми не стали багатим, чи в процесі Бахті у нас не з'явилися ну, золотий днім навколо навколо голови. Тому що ми будемо знати, що це не є метою нашої практики. Мета нашої практики це задовольнити Крішу. Крішна задоволена нашими щирими зусиллями. <кій> і ми зможемо продовжувати І <кій> це ще три важливі елементи лунастою. І три елементи зовнішньої діяльності. Це татат-карма, тобто просто виконувати діяльність відданого служіння, тяга уникати спілкування з діляними, і сатовий те, діяти так, як віддані дії, тобто діяти сатабуні, діяти, брати з них приклад. Як ми можемо уникнути Асарсангі Бактіно також пише, якщо Асарсанга означає, чи Джанасанґе означає просто зустрічатися з кимось, чи бачити когось, чи розмовляти з кимось, чи торкатися до когось, то тоді навіть санясі чи монах не здатний уникнути матеріалістичного спілкування, тому що навіть санясі змушений ходити по вулиці, дивитися на людей матеріалістичних, змушені з ними розмовляти. То що ж означає матеріалістичне спілкування? Бо тіно пояснює, що матеріалістичне спілкування означає, коли ми спілкуємося вкладаючи своє серце. Тобто ми повинні, тобто ми все одно зобов'язані спілкуватися, наприклад, з родичами, дехто з яких може бути невідданим. Але, якщо ми з ними спілкуємося із спочаття обов'язку, то тоді це не буде Джана Санка. Це не буде інтересовне спілкування. Тобто ми їм не, не віддаємо своє серце. Це як в Панчатанків є ця історія про мавпу, яка подружилася з крокодилом. Крокодил до неї попливав на, на берег, і наді, постійно кликав її покататися. І ця мавка казала, що там не треба. Потім один прекрасний день, вона сказала, ну, давай спробуємо. Тоді крокодил, але, але, але тільки, тільки не довго, боюся води. Він сказав: добре, не проблем. І він взяв цю мавку і е зразу дуже швидко став плисти далеко від берега. І мавка сказала, куди ти мене везеш так швидко? Он сказал: "Я тебе везу до своей дружины". Он говорит: "А чувак, она не возьмёт свою дружину, потому Он что она дуже любить э-э гласувати серцями". Она любить мафічні серця. Она говорит: "Як ту поти везеш, щоб вона мене з'їла?" Я говорю: "Ну так, говорит, ты же ж ти ж обіцяв, що ти як ти ж "Ну так, але ти ж розумієш, дружина все ж таки, я з ней живу нам не Тобто вона дуже хотіла голосувати мавкою, і от, ну, ти бач, я так тебе тобі зарозумію. Тобто мавка сказала, ну, звичайно, я розумію, ми друзі, тому я, я буду радий якось послужити твоїй дружині, послужити тобі. Але от мені дуже сумно, тому що я не зможу це зробити так, як треба було би. Тобто я кажу, а в чому проблема? Тобі нічого не вимагається, каже, та ні, ти ж каже, що твоя дружина дуже любит мапі чи серця. А я ж не знав, що ты мене повезешь до своєї дружини. я своє серце залишив на дереві. Он сказав, як залишив на Він каже, так, ну смот так, ми залишаємо серце на дереві і потім кудись ідемо. Тому, може, давай, вас ти вже мене везеш до дружини, я ж не знав, що меня до дружини вивезеш то давай, може, підемо, я заберу своє серце, ж до твоїх поклоня, до твої дружини. До давай, добре, відвізь його на берег. І мама повискочила на берег і сказала, що перекришна сьогодні, мабуть, не вийде. То есть, когда мы идем общаться, когда мы общаемся с материалистами, мы должны оставить свое сердце на 9. Мы не отдаем свое сердце на пожирание. Тогда це не будет буде материалистическим спокоением. Окей. Еще якісь запитання запитания из этого проекта? що что це это соседя, которые Прямо зробимо. Ще пропадаєш? На український мій інтелект, чи ну, чи це? З інтелектом. З інтелектом. З інтелектом. Ту зробимо на нашому І що пропадає на ось два переходи. Терпіння. <coughs> Хто читав коментар, хто може задати. Які приклади терпіння всього пропаде на воду? Вагне не з цієї книжки. Так, Є такі зброї, але не з цієї книжки. Жінка? Вагі знає, що певний час вона, на віде, то вона... Тобто, не наразі діти. Якщо вона вийшла заміж, то вона не, не повинна сподіватися, що а, дитина народиться до наступного дня. Потрібно якийсь час, перш ніж може з'явитися. Потрібно терпіння. А, окей, добре. А ще один приклад? Випаде на один приклад самого Северя. Каже, що коли я приїхав в Америку, то спочатку не було ніякого відруку, а ми просто продовжували, і вийшло нагородити нас більше, ніж ми, ми. могли сподіватися. Okay. Є ще якісь запитання? Несприятливе спілкування означає ну, Бахті Силандер всі ці елементи пояснює в трьох категоріях наприклад про Джалпа він пояснює це говорити про гріховну діяльність, говорити про благочистиву матеріальну діяльність і говорити про звільнення. Тобто, хтось може прищепити ще один папір зверху? Сорочний папір такий самий, так? Мішо пані ми може говорити про ці три категорії. бі-кармі, кармі і так, такі, так звані а кармі Гікарні це ті, хто даються до гріховної діяльності. Кармі це люди, які приймають, можуть приймати правила, релігійні приписи. Люди правильні, багатостиві, і діють згідно з законом кріщі в тих чи інших писаннях, але їхній мета – це наслоджуватись у матеріальному сліді. Це наслоджуватись у матеріальному сліді. Харма, це може гарно, але все одно, повідомо, які не мають мети. Вити, Далі є люди, які дуже прив'язані до звільнення, але які розуміють це и персональщик, срочно. Склад знаний Ака. и персоналист. А карма. Тобто карма — це діяльність, яка породжує наслідки, яка відкримає нас в матеріальному світі. Але це діяльність, яка заснована на Святих Писаннях. На заснована на Святих Писаннях, і тому ця людина, принаймні, не йде вниз, вона йде на райські планети, вона піднімається на, в райдер, вона насолоджується мільйони, мільярди років. На жаль, після того, як сьодно додаватися назад, Падати на землю і потім все одно вона може впасти вниз. Тобто це, скажімо так, доб... добропорядний матеріаліст. Це людина релігійна, вона може навіть пізнавати Бога. Вікарні це людина гріховна. яка просто прагне задовольняти, задов... задовольняти чуття, не зважаючи ні на які приписи, незважаючи на інших людей. І акармі це має ваді імперсоналіст, який заперечує особисту природу Бога і просто намагається злитися, <кхм> вважаючи, що тишна це ілюзія. Таким чином він взагалі уникає, намагається уникнути карми, то уникає діяльності, але він не є справжньої акармі, тому що він не розуміє духовної діяльності. Його акарма є так званою, все одно така людина не досягає своєї мети, не досягає звільнення. Тому що вона заперечує абсолютну природу Кришни, заперечує абсолютно в його проявах. Так само таким чином будь-яка з цих проблем вона має три категорії. Пра це може бути розмова про гріховну діяльність, про якусь правильну діяльність, але задля насолоди егоїстичної, або про е, імперсональне звільнення. Чи е, надмірні зусилля це можуть бути надмірні зусилля в тамагуні для якихось гріховних насолод, або навіть пристрасті задля правильних насолод або навіть у саттві, задля звільнення, але без, без бахті. Навіть те, що без бахті, тобто з, з образами, коли Майаваді заперечує духовну природу абсолютно. А, так само спілкування, тобто Асатсанга, аса Джанасанга, це може бути спілкування з, з людьми в невігластві, в тамагоні, які просто думають про насолоду чуттів. Вікарні спілкування із людьми в пристрасті, тобто з порядними, хорошими людьми, але матеріалістами, які не мають ніякої вищої мети, егоїстичні, егоїстичні люди. І е, спілкування з маєванням, які відкидають більшу частину аспектів абсолютно. Окей? Okay. Ну, как ну в Баговиде вот в Икармии я думаю, как идёт на власный Росуд, да? На власный Росуд, да. Потому что на Писание. А вот в Кармии, мне кажется, в Баговиде есть еще два значения. Вот вдруг, в третьей главе Кришна Раджун. Ну там, я в Там говорится, там есть про Акармию. И там про карму как-то чуть-чуть по-инашему. Сказано просто про бездействие. То есть в том ракурсе, что Как бы все равно природа тебя заставит ехать, да? Но там еще и дальше тоже по аккордам. Там есть такой вирш, який есть своего рода, как его называется, танк туристов, в принципе, украинский да, язык Оломка, как это называется. Скороговор. Скоро... Скоро... Да. Той, кто бачит бездияльность у деяльности, деяльность у, у бездияльности, то справді бачит. One who sees стосувався, здається, до відеоного, все-таки Акарма стосувався до відеоного Так. Отже, там сказано, що, що той, хто бачить карму в Акармі, і Акарму в Кармі, той по-справжньому бачить. Тому що карма і Акарма мають два значення. Карма означає діяльність, і карма означає реакція на діяльність. Наслідки А карма означає бездіяльність а-карма означає не, свобода від реакції. Не, не так? Тому а, той, хто бачить як бездіяльність, тобто той, хто бачить карму в акармі, той, хто бачить, що людина, яка не діє, все одно може а, страждати від якихось реакцій, тобто його бездіяльність тягне за собою реакцію. Mm -hmm. Тобто це не є акарма, це так звана акарма. Це якраз це, про що ми говоримо. Наприклад, майвання. Вони можуть відмовлятися від щось, але залишаються бажання. Чи, наприклад, а, ну, ця французька карикатура на монаха. Та, монах, який не працює, але має таке пузо, червоний ніс і ввечері ходить до якихось проституток. Та? Тобто він, він акарм, тобто він не працює, та? але з хоче насвободитися. Тобто бажання залишається і тому він впадає в шагіший двіх ніж той, хто працює і ну, може робити саме, але, принаймні, він працює, але він не, не прикривається, що я духовна людина. Тому ця так звана карма, вона є ще більшою кармою, вона тягне за собою ще гіршу карму. Ця бездіяльність вона тягне ще гірші реакції. І навпаки, людина може працювати дуже активно, але в, це карма зовні, але всередині вона не прив'язана до плодів. Тому її карма є насправді а-кармою, вона не тягне реакції. Це є субота. вона призводить її, веде її до собою. Це те, що Кришна вчить у перших шести главах Так само, як відео, відео може дуже ну, правопал, дуже інтенсивно може працювати, як коли його кореспонденти питали, як яке ваше життя, тому що, ну, що в нього десятки тисяч послідовників і його зустрічають там в ройсах і у Кадиларках, йому там жертвують і так далі, так далі, тому як він живе. Проведу, каже, як я живу, я каже, встаю о 12 годині, лягаю о 9, встаю о 12 годині ночі і до ранку працюю, перекладаю книжки. Тобто це не жаль, що він там лежить на пуховій перині і вона під нас і Він працює він більше, ніж будь-хто. Інший, так? Він працює, але це Акарма, виглядає тобто зоні як карма, але насправді це Акарма, тому що він це робить не для себе, а робить це для киши. Тому я кажу, я поставив тут душки, що це не є Акарма, це ті ну, так звані Акарми. Насправді вони якби, відмовляються від діяльності, але вони не осягнули цього секрету таємниці справжньої свободи від реакції, тобто діяльності духовної, діяльності на духовному рівні. Йоги. Окей? Okay? <coughs> Бхакти Сиддандаджі аналізує всі ці елементи через призму цих трьох категорій. Бхакти Сиддандаса в теж каже, що Ентузіазм означає, що людина повністю зосереджена на бахті і не шукає жодних інших методів. Таким чином, вона швидко досягає успіху. У бахті Лоці, скажімо, також каже, що людина, яка діє з ентузіазмом, дуже, дуже швидко усуває всі анатхи серця, тобто долає всі перешкоди. Вона дуже швидко досягає рівня ніжки, тобто, Твердженості у відданому служінні. якщо пам'ятаєте, нішта, це той рівень, коли людина вже може побачити Крішну завдяки своєму святому, святому імені. Рівень ніж. Так. приклад Харідаса, який казав, що ви можете розрізати моє тіло на тисячі шматків і все одно. Я буду по, по, далі повторювати святі імена Кріша. Коли його цей казі намагався відмовити від практики, батьки сказав, ти, ти ж мусульманин. Він сказав, ви можете мене порізати на тисячі шматків, і все одно кожен шматок буде повторювати імена Кріші. Дай ріб, тобто утвердженість і тепливість, незрушність. Незру, цьому шляху. Окей. А, добре. Все ясно, так? Якщо вам все ясно, то чому б вам не спробувати розділитися на дві, скажімо, групи, чи на три, на дві, чи на три? Okay. Uh, і спробувати пов'язати, Бахтєвіг'ян гараж, дуже цікаво, він пов'язує кожен елемент цих трьох віршів між собою. Тобто, який яка вега, тобто, яка, який потяг з першого вірша веде до якого uh, до, якої, до якої перешкоди з другого вірша і а, як протидіяти їм третім віршем. Тобто, третій вірш – це, як можна сказати, шість друзів, тут можна було теж сказати, шість, шість ліків. Тобто Це були в нас отруйні, в другому вірші отруйні рослини. А третій вірш – це цілющі рослини. Це зілля, яке здатне підняти з мертвих і відрути наші пахні. Тому, будь ласка, давайте ми поділимося, розділимося всі маточі, всі пробу. Так? І е, у вас є 6 хвилин, так 6 елементів. І ви спробуйте роз... розподілити. Mm-hmm. <clears throat> Yeah. <sighs> I Okay. Кто готов? Так. Yes. <laughs> <laughs> Может, я прямо часом. Так Давайте ми подивимемо, що у нас вийшло. Це така інтилектуальна бачна така розвага. Приєднати ці ці елементи. А, ну, перший — це більш-менш просто, так? А, м -м, вачо -веган. вачо -веган. Бажання говорити. Якщо його не контролювати, то до чого воно може призвести? Праджал. Да. Так, праджал. Тобачо веган. Призводить до праджал. Праджал. Окей, добре. І <coughs> э, манаса веган. Якщо не розвитку. До чого? В яку перешкоду це може перерости? Жаденість. Жаденість. Окей. Дуже добре. Лауля. Лауля. Окей. Добре. Кродга. Гнів. Це так трішки складніше. Так, які є пропозиції? Гнів. Нюанси. Ніямадрага. Окей, Ніямадрага, за усилля. Ще якісь варіанти є? Чому Ніямадрага? Тому що, коли людина гнівується, в неї втрачається розум. А Ніямадрага — це, власне, коли людина діє без розуму, без усвідомлені цілі. Не усвідомлення цілі. Так. Тобто в гніві людина або каже, та не буде я цього робити. Відкидає. Або... Ну, також, ну, також, ну добре, давайте, джаб, ну давайте, я буду вашу джаб почитати, я прочитаю вашу джаб. Гори, кажучи, нагріж, кажу нагріж, нагріж, uh нагріж, -huh. І те, і те може людина робити без розуму в гніві. <кхм> тобто ні, я, ма. Ага. Окей. Тепер джіхла веган. Дуже цікаво. До чого це може призвести? Ще. Це язик ласування, Атягара. Ні. Розмови. А? Розмови? Розмов... Ні. Там є язик, язик як, щоб відчувати смак, а язик, щоб говорити. Тобто мова до праджалки. А удара до чого? До переїдання. До переїдання. Переїдання, окей. Накопичення. А ну, тоді удара регіона до чого призводить? Тобто потреба потяг живота. А? Теж Теж А язик. що язик. язик. А Удара, тобто, якщо ми не стримуємо живіт, то це призводить до переїдання. Адяха. А для того, щоб ласувати різними речами, нам доводиться докладати зайві зусилля, про яса, щоб здобути всякі, дістати всякі такі особливі речі для здоволення язика, нам доводиться тяжко працювати. Ну, відповідно, Геніталії Джана, Джана Санга. Окей, добре. Тепер як, які ліки, відповідно, на кожну з цих речей? А... Окей, найпростіше Джана саме. Значить, для Джана Сангіш що? Відмову. Сангатяг. Окей. Сангатяга. Тяга. Добре. А там що ми можемо запропонувати? Ну, наприклад, язик, тобто не язик, мова. Мова про чим можна запобігти цьому? Відмова від спілкування. Де у нас, нас відмову спілкування? Де в нас в, цьому, в третьому вірші вже є використання мови? Де в нас використовується мова? Так, та та та та Тобто слухати і говорити про Кришну. Тобто позитивно, зайнятися своєю мовою чимось позитивним. Говорити про Кришну, слухати про Кришну, мені це нема проблем. Ми використовуємо свою, свій потяг до розмов і уникаємо пражав. Окей? Добре. А Жадібність. Чи візьмемо гнів? Гнів, це так. Гнів і Ніамаграга, тобто відкидання... Принципів, чи, зас... чи правил або навпаки. Які с... поступомочають. Типу, ну, не терпеливим. Терпеливим. Окей. Терпеливим або Терпелим. так. Дгарія. Дгарія. Терпеливість. Тобто ми. <кхм> утверджені в практиці. Окей. А. У нас тут залишається. У нас е, розум і жадібність. Знову ж таки, розум, е, якщо ми не контролюємо, це проявляється у жадібності. Розум шукає різних інших можливостей на інших шляхах. Тобто розум, як Ачарі пояснює, думає, може, це зробить мене щасливим, може те зробить мене щасливим. Правильно. Правильно. Впевненість. Так, нішає. Тверда віра. Ніщає. І добре. І кхм, у нас залишаються два живі, і язик, і значні зусилля, і переїдання. і залишається ентузіазм, і йти стопами чарі. Прошу. Атіхара, ентузіазм. Тобто, якщо в нас є ентузіазм, пуд сага. Якщо в нас є ентузіазм, то ми будемо відчувати якийсь смак, тому нам не захочеться переїдати. Тому що переїдання, це, ви знаєте, що є три раси в цьому світі. Можна насолоджуватися. Є вайкунта раса, сваргія раса і партіва раса. Тобто, є насолоди Духовні, є насолоди райські, і є насолоди земні. До Вайкунтга-рас належить 12 рас, ви знаєте. Так? Це починаючи з нейтральної раси, раса дружніх стосунків з Кришною, батьківські стосунки з Кришною і так далі. То є п'ять основних рас. Це Вайкунтга-раса, духовна раса, а, духовні раси, смаки. Свардія раси, тобто райські раси, так, за формою такі самі. Це теж емоційний обмін із другими, з іншими особами, тобто це дружні стосунки чи кохання і так далі. Це те, що здатне задовольнити нас емоційно. Але якщо ми не маємо цих рас, якщо ми не відчуваємо цих смаків, тобто ми не вступаємо в емоційні стосунки з іншими.